Багато людей вимагали розтину і розслідування такої скороспішної смерті всіма улюбленого набії, але Єлен сказала, що не дасть дозволу оскверняти ні скальпелем, ні слідством тіло її чоловіка. Але все таки, як іноді легко, жінки приписують собі очікуване лише ними заміжжя, що так, одначе, й не відбулося. Джиме досить швидко, але зате дуже пишно і з відповідною помпою спалили на площі при величезному скупченні народу в прямому ефірі. Квітами було завалено всю площу по третю сходинку палацу. Увечері пішов дощ і йшов тиждень, поки люди йшли і несли квіти, поки нижні не розпочали гнити і смердіти. Тоді Єлен розпорядилася все прибрати і приготуватися до наступної урочистості – закладання капсули з прахом Джима в основу постаменту майбутнього пам'ятника. Як і передбачалося, вирішили для економії використати старий постамент, який нічого вже спільного не мав зі старим режимом і за два роки остаточно перейнявся революційними ідеалами. Було вже оголошено конкурс на проект головного монумента народному герою, і в усі міста і містечка також було розіслано капсули, але меншого розміру, щоб вони теж могли їх прикопати, а потім на тому місці звести свої пам'ятники, калібром менші, але затверджувані однаково центром. По всій країні почалась Істерія мало схожа на траур. Усі навперебій присягалися на щиру любов і вічну пам'ять. Уже замовлялися вдруг книжки та монографії, мемуари і спогади. Окремо оформлялись оди і держзамовлення на народні пісні про Джим. Єлини з Барнсом поперемінно виступали на траурних мітингах. Гори зближує людей і плебеєм демонструвалася чергова політична спайк. Після одного з таких мітингів Барнс кликав мене показати, як він вводитиме в експлуатацію третє транспортне кільце своєї залізниці. Але я відмовився. Я виконував свою повсякденну роботу. Придумував нову, намагався при цьому не думати, але не міг не думати. Блукав по палацу, і мені часто здавалося, що ось-ось із-за рогу вийде знову весь у пилюці Джимі після свого чергового пішого турне. І я почну його картати за відбитки брудних босих ніг на килимі, розповідати йому про важку працю прибиральниць і пилососів, а він мене, а я йому. Але за черговим рогом нікого не було лише іноді якась не дуже спритна прибиральниця, ліниво пилососила килимову доріжку. Я не вірив, що така людина, як Джим Гаррісон, могла померти від якоїсь там пневмонії. Не повірили цьому і інші, і коли перше горе потроху вляглося, тут же почали шукати винного, і природно знайшли, і природно ним виявився я. Звичайно, першим винним було призначено лікаря, але той завчасно покинув країну і народний гнів був дуже вміло спрямовано проти мене. Я розумів, чия важка рука вказала на мене, як і розумів, що президенту не потрібні два радники і що з відходом Джима баланс нашого карткового будиночка починає валитись і після того, як із гри вийшов головний туз, почнуть зливати і королів, а потім про всяк випадок, ще й валетів, щоб у козирі вийшла нарешті червова дама. Коли до мене того ранку зайшов начальник охорони відразу з трьома співробітниками, і замість звичайного «Привіт, Біллі» мовив «Ви, ви знаєте, що ви містер Джонсон?» Я все зрозумів. Зрозумів також, що в кращому разі мене розстріляють красиве перед строєм. У високих ботфортах, білі сороці розтебнуті на грудях і з маленьким срібним хрестиком на шворотці. А в гіршому виведуть просто зараз на вулицю, де мене заб'є камінням натовп. Вже наступного дня я був у всіх ЗМІ як ворог держави номер один. Що незаконно проник, що втерся в довіру, весь цей час – «Підло і мерзенно», «Наш справедливий гнів», «Суворо і нещадно» – і все приблизно в таких словосполученнях. У моїй одиночній віп-камері мені регулярно поставляли пресу і навіть працював телевізор, який, щоправда, показував лише один національний канал. На ньому тільки було розмов, що про майбутній суд. Звинувачення було одне, воно ж слугувало і головним доказом. Підло і нещадно позбавив життя всіма безмежно шановану святу людину, який народжується один раз на кілька тисяч років, нашого палко улюбленого Набії. Питання, як і навіщо я це зробив, не виникли жодного разу, видно, згорівши ще на самому початку в полум'ї народної ненависті. За кілька днів до суду до мене прийшов перший і єдиний відвідувач за весь цей час. Я був готовий побачити кого завгодно – папу римського або навіть Джепса, одягненого в жіноче плаття, але тільки не його. Я його і впізнав, то не відразу. Півобличчя нього було замотано пов'язкою. Це був кочегар Барнса, хлопець, якого я тепер згадуватиму до кінця своїх днів. Але я так і не міг запам'ятати його імені. Він сказав: "Містер Білі, містер Джиммі просив мене передати вам ось це". І він простягнув мені м'ятий конверт. "Хто, хто просив?" здивовано перепитав я. "Містер Джиммі", набій, пошепки додав він, хоча й до цього говорив досить тихо. "Коли «Коли ти його бачив? Так він усе-таки живий? От сучий син, передай йому...» «Ні-ні, що ви, містере Білі?» – хвапливо перебив мене колишній кочегар. «Містер Джиммі помер місяць тому, і його тіло спалили на площі. Хіба ви не знали?» «А, так-так, знав, звичайно, знав. Так що тебе просив передати, містер? Набій!» Я теж перейшов на шепіт після криків. «Тільки це!» – він указав на конверт, який я все ще м'яв у руках. Він покликав мене того вечора до себе, коли його принесли зовсім хворого. Я ж працюю тепер на кухні, і я подумав, що він хоче чогось особливого, але він віддав мені листа і просив пообіцяти передати його вам, але не відразу, а лише тоді, коли вам знадобиться допомога. Я тоді, звичайно, пообіцяв, але спочатку запитав, чому містеру Джиммі самому не віддати листа містеру Білі, тобто вам, коли йому, тобто знову вам, містеру Білі, знадобиться допомога. Містер Джимі тоді ось так от усміхнувся і відповів, щоб я йшов і ні про що не думав. І я пішов, а наступного ранку він помер. «І що?» – мову я після деякого замішання. «Я чекав, чекав, коли вам знадобиться допомога. А вчора на кухні сказали, що вас не сьогодні-завтра повісять, і я тоді не зможу виконати свою обіцянку. І ось я тут. А тепер знімайте свій одяг, у нас мало часу». «Навіщо?» Запитав я, не до кінця розуміючи, що він хоче, але все-таки почав розстібати сорочку рукою, що нею до цього гладив шию, на яку Єлен збиралася приладнати мені нову краватку. І як ти до мене прийшов? Сюди ж нікого не пускають. Я ублагав містера Барнса дозволити мені сходити до вас попрощатись. І він дозволив, поки міс Єлен немає вдома. Вона поїхала в аеропорт зустрічати гостей, які прилітають на вашу страту. На мою? Я вже стояв із розстебнутими штаньми. Але ж суд буде лише завтра. А я ще у вічі не бачив ні слідчого, ні справи, ні звинувачення. У нас це не обов'язково. Помічник Барса теж почав роздягатись, і ми удвох збоку напевно нагадували двох старих гомосексуалістів, які буденно готувалися до вечірнього сексу. Суд призначено на ранок, страта на обід, увечері фуршет. Мені вже затвердили. А фарширований перець буде? Так, як ви полюбляєте. Але ви на цей фуршет не ходіть. Вам туди не можна. Зараз ви надінете мій одяг і рушите на вихід із в'язниці, а потім із міста. Головне, не зупиняйтесь, але й не біжіть. І головне, ні з ким не заговорюйте. А я ляжу спати замість вас, але сподіваюся, що завтра мене не повісять замість містера Білі. Шибиноцю вже встановлюють на площі. І колишній кочегар засміявся, а в мене чомусь пішли кола перед очима. Хлопець утримав мене і затряс, приводячи до тями. Я швидко уклигав, одягнувся в його спецівку, а він у мою арештанську робу. Ми були з ними одного зросту та комплекції, але навіть не зважаючи на мою засмагу, неабияк відрізнялися за кольором шкіри. «А як же це?» І я тицнув у його пов'язку. «У тебе ж флюс». «Це не флюс, це фейк». І він зняв із себе пов'язку, швиденько помазав чимось чорним по моєму обличчю, приладнав мені пов'язку, а зверху надів свою засмальцьовану кепочку. У цей момент у дверях почав повертатися ключ, і мій рятівник швиденько стрибнув у ліжко, відвернувся до стіни, накрившись ковдрою, і дуже натурально навіть для мене заридав. Я ледве встиг заховати лист Джимом на грудну кишеню і, нахиливши голову, ступив із камери у відчинені двері. Наглядач занадто довго зачиняв спочатку камеру, потім йшов не поспішаючи по коридору, потім відчиняв спочатку одній градчисті двері, потім зачиняв їх, потім знову йшов, а я весь сіпався ззаду, намагаючись не наступити йому на п'яте. Потім були ще одні двері, потім знову коридори, знову двері. Мені почало здаватися, що перш ніж я вийду за межі в'язниці, у мене закінчиться відведений час на втечу. Але все в житті, у тому числі найдовша в'язниця, рано чи пізно закінчується, і я вийшов на залитий сонцем двір. Від воріт до найближчого рогу я ще йшов, стримуючи себе і своє серце, що билося вже десь у районі Барлака, та ледве завернув – побіг. Через три квартали я задихався і знову перейшов на крок, але однаково достатньо швидкий. Віддихавшись, знову побіг. Через годину я вибрався з міста і почав заглиблюватися в пустелю, тримаючи приблизно напрям у бік порту. З собою у мене була тільки вкрадена мимохіт із вуличного лотка пляшка води. Я не знав, де і як добуватиму ще воду та їжу, і що я говоритиму, якщо мене зустріне в дорозі патруль. Але я знав лише одне, що я дійду. Дійду і поїду з цієї країни назавжди, додому, що мене більше тут нічого не тримає. І я дійсно хочу додому, дуже сильно, і тому обов'язково дійду. Я йшов до темряви, а потім звалився без сил спати просто небо. Наступного ранку я прокинувся від ломоти в усьому тілі, м'язи відвикли від навіть таких навантажень, і молочна кислота витворяла в них чорт знащо. Але все-таки я підвівся і йшов цілий день, не зробивши жодного привалу. Ближче до вечора я побачив перше велике дерево, що трапилося мені на шляху, і зрозумів, що коли хоч трохи не відпочину, то сил іти далі у мене вже не буде. Я сів у його ріденьку тінь, сперся спиною на стовбур і простягнув змордовані ноги. Я не знав, як називається ця напіввисохла велика палиця, що стерчить посеред пустелі, але мені було добре сидіти під нею. Джиммі, напевно, знає її назву, але його поруч не було, щоб запитати. І тут я згадав про лист. Невпевненими, злегка тремтячими руками, я розкрив конверт, який став іще більш м'ятим і злегка мокрим від поту. І почав читати. Дорогі Білі, не знаю, чи отримаєш ти цього листа, але мені просто необхідно його написати, бо це останнє, що я можу зробити в цьому житті. А оскільки зробив я і так занадто мало всього, і то не до кінця, так допишу хоч цього листа. Я завтра помру. Кажу, що люди іноді відчувають наближення своєї смерті. Не знаю. По-моєму, це все дурниця. Принаймні, я нічого такого не відчуваю. Просто знаю, що завтра помру. Я знаю, що після моєї смерті мене назвуть месією, пророком і ще чорзнаким. Обов'язково поставлять пам'ятник або навіть декілька. Дурниця тільки все це. Ніким таким особливим я себе не відчуваю. Просто мені відкрилась істина. Чи я її сам відкрив? Але все-таки, скоріше за все, мені її відкрили. Навіщо ти живеш? Для чого? Пам'ятаєш, я свого часу дошкуляв тебе постійно цими запитаннями. Так от, це я не тебе питав, а себе». Потім перестав, бо зрозумів, що в цьому, напевно, і полягає частина сенсу життя. Постійно ставити перед собою це запитання і пробувати знаходити на нього відповідь. І як тільки відповідь починає проявлятися і закріплюватись у тобі, запитувати знову. Тільки так. Так. Тільки так можна прожити життя хоч із якимось сенсом і якимось ростом і прагненням хоч кудись. Людина народжена, щоб бути вільною. Це головне. Ніхто і ніщо не має права позбавляти її волі. Вона дорожча за все і природно дорожча за життя. Але це не означає, що людина не може пожертвувати своєю волею в ім'я чогось або когось, а ім'я цієї жертви любов. Вибач, що пишу так сумбурно і нерозбірливо. Хочу сказати щось важливе, але думки плутаються, а руки тремтять. Думка, її ж взагалі неможливо висловити словами, її можна тільки зрозуміти, а от точно записати Ова. Тони паперу перевели, щоб описати любов, а точно досі ще ніхто не зміг. Але думка, почуття любові, стріляє в голові миттєво, і воно знайоме всім, всі його розуміють, і відчували хоча б у житті. Але от описати ніхто не може. Століттями пишуть, а досі не можуть описати точно. Так, що ще? Я проти всяких релігій. Я за свободу віри. Релігія – це клітка для птаха, для душі, для свободи. Релігія – це любов із застереженнями і неприйняттям тих, хто думає інакше. А віра – це безмежне небо, де можна вільно, високо літати, люблячи, не втискаючи себе ні в які рамки та догмати. Віра – це пряме спілкування людини з Богом. Це пошук людиною Бога навколо себе і всередині себе. Релігію придумали люди, намагаючись пояснити те, чого вони не в змозі зрозуміти. Раніше, коли люди не могли пояснити явищ, які вони бачили навколо себе, то вони все приписували Богу або Богам, і релігія панувала безроздільно, скрізь за межами людського недалекого тоді ще розуміння. Але люди почали бурити землю, пускати ракети, і в раніше передбачуваних місцях ні раю, ні пекла виявлено не було. І релігія відступила, щось невиразно бурможучи про метафізику та інші виміри. Коли папуаси побачили Кока, що не вписувався зі своїм кораблем їх уявлення про світ, то йому відразу ж приписали божественне походження. А він дивився на них, і не міг нічого пояснити, і крутив пальцем біля скроні. Але вони його не розуміли. А навіть якби й розуміли, то не повірили б і напевно з'їли. Хоча вони начебто його і так з'їли. У мурах теж виникає своє уявлення про чобіт, яким ви випадково наступили на їхній дім у лісі. І майже напевно вони впишуть цей чобіт у свій світогляд, вважаючи його за божественний вияв. І ми ось, як ті папуаси повзаємо по крилу літака, не розуміючи, хто це, думаючи, що це, напевно, і є наш Бог. А льотчики стукують нам в ілюмінатор і погрожують штатною зброєю, тому що ми заважаємо їм злетіти. Людина через обмеженість свого пізнання ніколи не зможе до кінця осягнути і усвідомити поняття Бога, творця. Вона може лише зрозуміти якусь маленьку дещицю, писати її в свою пірмідальну ієрархічну модель світобудови, причому піднісши цю частину на самісінький верх, витріщаючись на неї в страху та падаючи на коліна. А він дивиться на все це, на нас, мурашок, які повзують по його підошві та вважають її за Бога, і розуміє, що нічого нам пояснити не зможе ніколи. Хоча він сам нас і породив, але якщо ми не в змозі зрозуміти, що не треба жерти і заганяти в могилу самих себе і собі подібних, то витрачати час на інші пояснення не має ніякого сенсу. Тому він ось так і стоїть на одній нозі та просто спостерігає. Але коли-небудь йому ж може і набриднути, і він захоче опустити свій чобіт на землю. І взагалі, не треба думати, що ми такі вже особливі та виняткові. Це я тобі, людська цивілізація. Хто я? Я? Джим Гаррісон. Зі сторінок цього листа заявляю, перестаньте вважати себе ексклюзивними. Це типу наш Всесвіт, це наш персональний творець, і ми у нього єдині. Якщо ми такі у нього єдині і улюблені, то чому тоді він нас поселив не в центрі Всесвіту, а засунув подалі, на задвірки, в заштатну галактику? Толемей і всі папи століттями били себе і один одного в груди, що світ геоцентричний, а потім раз і дулі з маком. Він, виявляється, хріно як центричний, а земля перебуває в далекім гузні колі. Судячи з нашого розташування, ми максимум його троюрідні племінники, і то, напевно, байстрята пташенят. Ось нас і прибрали з очей геть подалі, і навіть особливо не наглядають, тому-то у нас і такий бардак. Загалом, сказати я можу багато ще чогось, ось написати сил уже немає. Прощай, Білі. Поцілуй за мене, якщо зможеш, моїх тата й маму, і попроси їх не сердитися на свого непотяжчого сина, дядькові тітонці Джинджер. Дорогі Білі, лист чомусь закінчувався так само, як і починався. А потім ішов підпис: Твій Джим. І все. Далі тільки білий папір і порожнеча. І в цей самий момент Джим Гаррісон для мене помер. Ні, я знав, що він помер ще місяць тому, але дочитавши листа до кінця, я чітко відчув, що його більше немає і ніколи вже не буде. І защипало очі. Я поклав листа дуже глибоко в кишеню, підвівся і пішов у бік домівки. Іти мені ще далеко і треба поспішати. Ніч в Африці настає дуже швидко.